doni el Consell de Joves. N'hem parlat d'altres vegades, però sempre hi ha algun despistat, uh -huh. però no se'n recorda. Exacte. Doncs, uh, mira, el, el Consell de Joves uh, doncs surt de la Mesa de Salut Jove que la Mesa de Salut Joves bueno, va ser un, una iniciativa uh, que l'àrea de joventut, juntament doncs, amb altres serveis del municipi, va engegar el 2012, uh -huh. uh, on hi participen diferents agents socials del municipi, és a dir, tots aquells agents que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 Un fet, no?, que és donar una passa més en aquest Consell de Joves eh, per tal doncs, que els joves també se'l sentin més, més seu, no? Exacte. Uh, fins ara, qui havia establert uh, les bases d'aquest Consell eren bàsicament, els professionals que, que, que participàvem. Hi uh -huh. algun jove, també hi havia, però principalment eren professionals que participàvem d'aquesta doncs, mes... comissió de treball. Uh -huh. Llavors, uh, vam creure oportú això, no? Doncs, uh, preguntar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 si és participatiu perquè uh, bueno, uh, no sé si ho han comentat però serà començarà a dos quarts de vuit del vespre uh -huh. fins a dos quarts de dotze vull dir que són unes quantes hores uh, llavors sí, contarem amb l'actuació del McNeil, uh -huh. uh, Palafrí Bava Flow i Calistènia l'exhibició de, de Calistènia Com veieu, doncs, ha, en aquest cas hi ha els, el, el grup de Calistènia no? que també és, és un, jo, un grup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 al voltant d'aquestes 3.000 euros és que si una cosa doncs, que es pugui utilitzar la gran part de, de joves, no? Mm -hmm. Que no només sigui una cosa per un col·lectiu en concret. Exacte, i que, bueno, que finalment, sí. doncs, també eh, el, aquest grup de Calistènia, doncs, van van aconseguir, mm -hmm. doncs, que es muntés un, un parc de Calistènia amb unes quantes estructures al parc de la Sauleda. Llavors, eh, bueno...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 un al·licient més per, per assistir a aquest Consell de Joves d'aquest divendres a dos quarts de vuit al Pati de Can Genís. Moltes gràcies, Noemí. Exacte, no a, a vosaltres per convidar-me.